Punyalah susah-susah sampai sini Boleh cari yang main benci-benci Tak kalah abogun aku cantik Kuribayar ini ku Aku ada berana, aku darah Loud bang macam underground. Aku ada rival, aku ada enemy. Dia nak beef, aku bagi sekali pun. Aku ada heat, dia nak lagi. Tora nas starter, aku ada key. Ya aku local ke palau bersih. Pukul aku gila macam aku Bruce Lee. Kalau barang ku boleh, aku mantalla. Tak sampai sini lah, Boleh pula diamain benci-benci Jagalah lah, lah, abogon lah, aku tanti lah, lah, Sorry bang hari ini ku menang lagi Atau, -poh. Atau -poh. Sibuk sarawak, uh. Cuba try tak keai apa nama? Muka macam masuk TV pernah nampak, kid santai anak laki sarakan huh. Saluh, Dulu orang kata aku tak bakat, huh. Sekarang uh. cuba claim macam mengangkat, huh. Hey yo okay, kid mana studio dekat, huh? Ku malas sangka, uh. budak India bawa kita mewah bukan dale, budak India bawa kita mewah bukan bukan dale. Berikan rumah untuk mak bapa Bawa awet makan apa je Power dia tak boleh chill Boleh curiak makan dalam belanja bil Halaman boleh Punyalah susah-susah sampai sini Alamak. Boleh padiah main benci-benci Jagalah pogong aku tanti Alamak. Sorry bahan ini ku menang lagi Aku ada gang Real professional. Runnin Klikkan, huh? international Terlalu banyak yes ya, jarang dapat no Terlalu banyak show ya, jarang tak penuh So make it move, we make it move Tak ada jalan singkat, tak ada jalan pintas Nak duit, tingkat-tingkat terpaksa Kerja keras, awek-awek korang tepikan Macam ku pakai susu tercucuk Dah masuk, tak unduh dia hando alma lupa nama alma siapa dah gua kata kisah luna wat opo dia banyak mulut nak benci cakap apa aku tak henti susah-susah sampai sini nak langgar kut tak lari sorry bro hari ini kami menang lagi boleh lah susah-susah sampai sini alamak, boleh lah dia main benci-benci janganlah bago nak kutampi sorry bro hari ini ku menang lagi ataupun Nothing.